En companyia ara, en companyia ara, en companyia la la, la. your scene era witness of blue chopped on a freaks on the street freaks in the sky see Children are so cool They do not raise pools It's a mergin' dream It includes Indians, the Negroes and Everybody too, baby Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En Companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En Companyia, un programa que trenca motllos. Senyors, senyors, estem ja començant la segona hora d'En Companyia i l'hem iniciat amb la música del senyor Eric Bardon, eh, conegut eh, per la gent que el coneix com a cantant dels The Animals, que van fer una cançó eh, molt famosa que es deia en castellà la casa del sol naciente en anglès the house on the reading sound i en català la casa del sol naixent mm? i a un casaló això ho cantaven els dracs la setmana que, que ve la portaré la portaré pels dracs el sol naixent eh, a bé, a veure, camí, ve. de, no, miri, a, no a veure no plau si... encara no plau no encara, encara. No, i... Miri, miri, miri, miri. Guaita-me, quina rapidesa, què, eficàcia... Quina, què va posat? Animals, eh, els dracs... Animals, home, animals. Uh, que aquí a l'òrgan 1 se'l tocava el senyor Alan Priss, okay. que després va fer un grup que es deia Alan Price. Will... A veure, el senyor Bardon tenia una... Espera, no, no, no m'ho toqui, no m'ho toqui. Està bé. El senyor Bardon tenia... Fixa't aquí, era jovenet. Quina okay. veu. Okay. Amb el que hem sentit abans ja començava a tenir veu de... En fi, com li diria jo? Ja, d'haver passat uns quants anys sí. per les seves cordes vocals. Ja, ja, ja estava tocant a l'Ossabina. Ja, Entenc. bueno, clar. Ja fins-hi quina preciositat, fins-hi quina preciositat. Hi ha un sol d'Òrgan oh, oh! Oh! Oh, a l'Òrgan j Children i ara m'hi he ara, ara ens hem hagut de cascar tota la cançoneta perquè al senyor li agrada. Una joia, és que, és que una joia no, es deixar, no es pot deixar. Qualsevol de, parla de, de, del sol naixent. Vostè, el sol naixent vos... varia dels japonesos. Exacte. Oh, perquè oh, hi ha oh. un casalot allà a Nova Orleans que hi havia un senyor que era era babador borratxó, perquè els dracs la feien babador i borratxó ho feien lligar. Això està molt mal mirat, eh? Borratxó i, ju, i jugador i tot acabava bo, oh. eh? i i i maoko era molt cómic amb el Japó. jo que sé, escoutin, miro una casa i jo sé, escolti, perquè, perquè i... la Mayu Yamamoto fa altres coses i no bueno, i i i i no va mai. Què és el, el Yamako Yamamoto? No, Yama, Mayu Yama, Yama, Yama, Yamamoto. Ah, Mayu Yamamoto, què fa Mayu? Havian, vostè a casa, suposo que deu posar in inciens. Eh, pot tenir, té espraix de, no, de d'olor, perfums... No. No, bueno. Jo tinc olors naturals corporals. Val. A part de les olors corporals naturals, té altres tipus d'olor per, per fer perfum... Quan per, a l'estudi fer... em fa olor de corporal de, poso incens. Vale. De vainilla, potser. No, poso un incens que em van dir eh, com era, sexe no sé què. Vostè sempre amb mals sex. Sí, a veure, Són tres si lletres, vaig, però no ens surten. Eh? El vaig comprar i dius... Bé, doncs a, jo... a veure, no, no fa gaire efecte, eh, també l'hi dic ara. Eh? No, Quedes igual. Eh? Bueno, faulor, el, el, faulor, potser el porú tira més. Bé, tira més d'olor, vull dir. Ah, tira més d'olor. Tira més dolor. Va, va, va. Aviam, jo no li recomanaria, perquè no sé Quina el, el em resultat de l'incens que ha descobert la Mayu Yamamoto, bueno. que m, ha recollit un guardó de química per a, perquè ha ideat un mètode per extreure essència de vainilla mm. dels exclaments de les vaques. Ja. O sigui, vostè agafa una caca de vaca. Sí. Llavors... Va a la muntanya, la remena amb un bastó i diu que no fa pudor. No, això, això, això, sí, això es cantava. La sí. merda de la muntanya no fa pudor. I la caca. Vostè ja va més, no, va una va una més cançó, fort, aviam, eh? Les cançons no es poden de desvirtuar. <coughs> ja. És com l'òrgan d'aquest de la Casa del Sol. De so, L'Alan Price, eh, la, bueno. gran, gran organista que després va fer un grup que es deia Alan Price 7, perquè n'eren 6 i ell 7. Ei, claro. Dius, imaginació, sí. Menos mal que no va fer Alan Price i els 6. Eh, doncs gairebé. <coughs> bueno, hi ha gent que posava foranet Group. Exacte, que això queda més maco, exacte. perquè llavors siguin, més o menys, sempre... A l'enperson group. Sí, sí, sí. I aquí n'hi havia d'altres. Sí. Alaska i los... Peamoydes. Grupoides. <laughs> los grupoides. <laughs> los grupoides. Sí, perquè no tinc un pari. Sí, bé, fes, bé bueno, per, va, tornem va, a la caca de vaca. A, a l'excrement. Caca. Val, doncs la caca, caca. De, la vaca. caca de vaca. Vostès per donar aquestes coses, però és que no... no quan, quan, quan, quan aquestes caces, aquestes crements, sí. es couen, i després de s'ometre a una pressurització. Cal que ens doni tota la recepta. No, que que dirà, la recepta jo... no li, li dono una explicació, la recepta no la sé. Jo, jo, jo perquè si no faria dia... vainilla. Jo avui és primer dia que estic... Que no que... fa caca de vaca. Bé, no jo. Ante cas faig caca d'avi. Però vaca, vaca, no. Bé, Llavors, jo no... en tal cas, avui tinc les coses una mica assentades. El, el dinar, l'arròs, m'ha caigut bé, vostè ha vist que l'hi ha aguantat fins ara. Mm. No, no faci que no, hagi de deixar lo no, sol aquí darrere el micròfon no. No. o que Està, aquest senyor est... hagi de posar música perquè hi hagi d'anar un moment Estàvem, a les posar. Estem parlant dels assegments de les vaques. M'estava parlant d'incens, del Yacamoto. És que la Yakamoto, el que ha aconseguit... Com, la Yá o... Maio Yacamoto. És un home és una dona? És una no? dona. Ai, conya. Una dona que, que ha agafat un, una caca de vaca ha fet un tractament i ha tret incens de vainilla. Ja. Yeah. I què no, sí, no dic? No, o aquest pas de les caques de ratolins ens, fa, ens faran colacau, eh? Oi que vostè compres espelmes d'aquestes d'inciens, que s'encenen i es desfant? No, no, la meva senyora, no, ben... senyora compres pelmes normals, que fan olor a ja ve el que ve du. Malament es, anem. Espelmes que, que fan olor. Que vedo, olor sí. Doncs d'aquestes, d'això es fa de caca de vaca. I, i fa olor de vainilla doncs pues a mi això on deien que era de cera de les orelles no, la, bé, però és l'essència ja. el que es fa de la caca de la vaca el, filosofia el senyor Quevedo la, no sé quantos que són els exclaments dels grats penats ell m'ha dit una altra cosa, el grats panats diu que està molt valorat ja. guano. Guano... Ah, el guano el guano sí, és molt important el guano sí, sí si vostè sí. no sap de què va s'està quedant amb tots nosaltres i no sap de què va, el guano si jo li parlo del el su, guano els sofars bueno. de casa seva són de guano, oi? no, no això no no, li no. dic per si un dia sec i no. que em en quedo enganxat, sàpiga de què és <ríe> el que dir. mare de Déu, senyor. Mare del senyor doncs ja saben d'on ve o d'on pot venir l'essència de vainilla a partir d'ara no, o sigui... Jo sempre havia pensat que la vainilla era vainilla i l'altre era l'altre. Bueno, ja veu que es pot treure essència, eh? No, no, mm -hmm. no veïnilla, eh? Sí, sí. Essència. Essència de veïnilla. Bueno, sí, bueno deixi-ho estar. Per també també ja... l'essència de caca de vaca té un altre olor, però faulo eh? També té eh. essència, eh? A veure, és que estem entrant en unes coses... Que... No, Clar, Ara em és... em porta records. Jo una vegada vaig jugar oh, amb sí, un partit de futbol amb una caca de vaca seca a la muntanya. I estava que i... però té un problema. Si et jutes fortes, desfà. Home, això sí, es dos integrava. Oh, oh. Quina gràcia. Dius, a veure si l'agafes, porter. Diu, fes un cave, fes un cave, porter, fes un cave. Oh, per tu, per... I encara hi hauria el qui picava. No, no, no. Érem bueno. escaladors, els però, escaladors són gent dura. El partit va durar dura... poc, eh? Sí, però els escaladors érem gent dura, gent curtida claro. per la muntanya. Doncs miri quina utilització la, la, la, la, has tingut la, la, la... amb la caca la de Sí, home, mm -hmm. li posem allà un, un tros de, de metge, metge, mm -hmm. se'n diu, la veure si m'encessa dintre la tenda campanya i, I oh, jo? com veia, Déu no, de, no la posi, no, com va, ja no fa falta. No, no, S'ha de fer un procés. Ni, man, el, no, no. ni el recordem el teu somriure, eh, tan basa, això tan poc. Són no, èpoques no. de... És que l'altre dia vam passar a prop del Figaró i això sí. porta records. Sí, sí, sí. Un son record d'allà, el Figueró, allà... Que allà bueno, deixi si ho està, li explicaria més històries. Tornarem però està... a tu... Li estic dient a aquell que no ho posi, me la canta vostè. Per favor. És es que a mi ja sap que la, la, la música em, em mou. Sí. En fi, li mou els instints més, més primaris. Mare de Déu. Bé, uh, es, cert, els antics. Els antics. Sí, per cert, ara estava recordant jo... Vostè sap que hi havia un senyor que es deia Trillo, que havia sigut president del sí. Man de Huevos? Sí, sí, senyor, sí. Però senyor. Federico. Té un germà. Sí. Que és advocat... I xuris. Ai... És advocat, de moment és advocat del solitari que dius, ja... Mm, és com si, bueno, en fi, és abocat al solitari sí. i va dir, és inocente aquest que aquest home és un Robin Hood mm. este hombre robava los bancos porque los bancos nos están robando con las hipotecas, dius, vale, muy bien y las peles se las quedaba és un petit defecte no que tenia no las repartía, no. pues vaya Robin Hood sí, bueno, al oh. solitari això ja ho tenia sí. eh? però dolent, no és. No. No, no, dolent e -era, no és era un bon home és Exacte. un bon home Bé, bueno, doncs ara l'han trincat amb ell perquè, amb l'advocat, en refereixo el germà del el Trillo. El germà del trio. El Trillo. El Trillo Brother. Sí. Eh? L'han trincat perquè va començar a vendre coses per internet que no eren seves. Ah, mira. <ríe> Esti, és, que... mira. <ríe> és normal. I ara la pregunta és, qui defensa l'advocat lladre? Perquè ell, ell mateix no es pot defensar. No ho sé, gran pregunta. Gran pregunta, eh? Un dia li preguntarem a la Montse Jiménez. Sí, però està ocupada. Qui diu, sí? diu que sí? Té visites. El Sagi diu que sí? Si al Sergi diu molt si que sí, uf. que diu, me defendré jo mismo. Jo ah. mismo. Jo ah. mismo. No sé si es pots defensar tu mateix, eh? No ho sé. El, que diu que si has jurat sí. Si estàs que, que si, estàs, ah, si estàs, no ho sé, no ho no sé, no ho sé, no ho sé, això suri de Perquè ara estàs donant aquí una d'això que la gent diu, oh, "Jo con Castill llicenciat, jo mateix en tortos casos." Ah, Pregunta per la Montserrat exacte, sí, hem de menjar tots vull dir, sí. bueno, hem de menjar tots jo, no, jo, bueno, jo menjo, però no de l'advocacia precisament, quines coses té la vida eh? sí, quines sí. coses té la vida eh? en fin. bueno, bé, ah, senyores i senyors, per cert l'altre dia vaig veure una cosa curiosíssima que em va fer molta gràcia eh, a les tantes del nit fan un tros de programa que es diu jo eh, el rei de la comèdia, i estan fent els càstings que hi ha un senyor que ja s'han ha, recordat de la mare dels càstings i ha fet un, pel Youtube un vídeo amb... amb, amb Uh, d'això de les vaques uh, uh -huh. amb el càstig, però bé, bueno, això no hi <ríe> em va fer gràcia perquè, clar, hi ha gent de tot hi ha gent que va fer el rei de la comèdia imitant el xiqui de la calzada, que dius no cal, ja hi ha un xiqui de la calzada eh? hi ha gent que va explicar uns acudits que quan està diu, bueno, ara no m'acuerdo, pero vuelvo a empezar, eh, dius, hosti, anem bé i em va sortir un dia que em va fer molta gràcia, diu jo he venido aquí, diu, porque en fin, yo no, a mi este programa no me interesa, eh, yo he venido para ver como es un càstig, <ríe> i quedes així diu esbancar a tots així i diu bueno, però fa alguna cosa diu, bueno, voy a contar un xiste eh? diu, que me contaron ayer i diu hi un senyor que està planchando suena el teléfono es posa la plancha a l'orella i diu digame i se'n va i dius, aquest dia estem més ben posats que el cavall de l'Esparter. O sigui, va per veure com és un càsting. Tant a l'infot, Dius només faltava que la seleccionessin. No, home, és que, aviam, original ho és. és una espontània. cadada. Espontània, espontània ho és. És una cadada. Diu, jo he vingut aquí per veure com és un càsting. Yeah. I diu, bueno, però faci alguna I, I bueno, perquè... aplicaré una cúdica dir, aplicaré. que m'ha explicat. El càsting m'hi poso. Com que tant a l'infum fum, ah, amb una soltura. Uh -huh. Dius, home, no t'hi presentis. no t'hi presentis. Però em va gràcia, no? No, està bé. Està sí, és, bé. És, és un què, és un què. Parlem de premis, eh, perquè n'hi ha els premis Nobel. No me l'han donat aquest any. No. Estic enfadat. Llàstima, ha estat, a, ha estat de punt, ha estat de Però també n'hi eh? ha els premis antinòbels. La meva teoria aquesta del... <coughs> els antinòbels són bufons Els antinòbels estan molt bons. Estan molt bons. Sí. aquell senyor que ha demostrat que les rates són bilingües. Bi no, bilingües no. És que saben distingir un entre el holandès altre. i el japonès, per tant, però, són però al revés. És que, és que he parlat al revés. Sabeu? Són bilingües. Home, bi no vol dir que les parlin, sí, perquè les rates no parlen. Sí. No, però si vostè sap distingir dos idiomes, és que és bilingüe. Entén dos llengües. Bilingüe, B2, bi lingüe, lingüae, però entendre, lingüete. En, ent, entendre no vol dir parlar-les. Vull dir, sap distingir-les. Anava a dir una cosa de a l'entendre, però vostè, ho deixaré. Esta. Vostè, si li parlen amb anglès o en francès, sap distingir que un idioma és francès i l'altre anglès, però no coneix okay, ni el francès en, ni l'anglès. Em costaria, eh? Però, però això no és ser bilingüe. Bilingües no. quan parles dues llengües. Bé, bueno, o les entens. No, les parles. O les entens. No, perquè tu saps distingir dues llengües. A veure, ah, si sí, les entens és perquè les parles. Perquè les Bé, bueno, vale, perfecte. Cal. Acceptem entendre i parlar com animal de company és, és que és diferent. Jo veig que ara se m'ha posat ferruco i m'espanta. No, quan, quan es posa no ferruco m'espanta. Això no és. Ui, vale. eh, jo dic que sí, que si no, se'ns posa perruco. Les, ara busca-li, busca, busca la Wipipèdia. Diga-li la Wipipèdia. No, aviam, no, allò no, no. de les rates és que és més curiós, perquè a més saben distingir-ho, però parlant al revés, el idioma. Que aviam, jo em pregunto, vostè ha sentit el japonès al revés? No. Ha sentit l'holandès al revés? Jo, miri, sap que em recorda, això? <laughs> Aquell experiment de l'aranya, que deia, Dina i l'aranya venia, i li anaven arrencant potes. Sí. I quan no tenia cap pota, de avina. I, no, I llavors diu, conclusió, quan a l'aranya se li arrenquen les vuit potes, es torna sorda. <ríe> Clar, no, no ve. Normal. Va, Dius... Eh, si li haguessin donat un parell de muletes... Però clar, li van arrencar potes i cada vegada que li diuen vine l'aranya, pobreta, anava... Amb la... I quan l'arrenca totes, li dius vina i no ve. Conclusió, es torna sorda. Clar, I li arrenques set potes i clar. queda sorda. L'any passat, em sembla que era, li van donar un antinòbel amb un senyor que va comptar quantes bombolles hi, hi havia un got de mig litro de gasosa que dius, cal, no. I això era amb el got parat o amb el got remenat? Perquè, clar, si tu remenes, surten més bombolles. Ja no ho sé, ja no sé. Tinc un llibre a casa que el portaré, que són els premios d'Arvin, que són tonteries d'aquestes, que dius, cal? O sigui, hi ha gent que no té res més a fotre? Home, n'hi ha un altre premi d'aquests que també és genial, és que han inventat una bomba gai. Ai, sí, això els diu que són els americans. Escoti, aquesta la tiren amb Aquest... una presó i foten estralls, eh. Genial. Bueno, no, amb una presó potser que no que no cadia. No sé. Eh Una presó dava més en rafaria. Mm, sí, sí, sí tí, no ja, ja estem allà mate. No, no, però que Bilingüe dir que, vol dir que usa dues llengües. Que usa dues llengües, que les usa, no que les entén. Sí, enten. la serp. Que, que no, les enten, no, no que les entén solament, que les usa, que les utilitza. Val, val, val, val. Ja li don bilingüe, ja li don bilingüe. Val, doncs, és punyetero ell. Es, es, la, es la raó només té un camí, company. Oy, no baixa del burro, no baixa del burro. <ríe> és vostè el que no baixa del burro, que la... amb aquest cas m'ha donat la raó, no. el Marc. Ah, no sé d'un tuatret. Se siente. Eh? Ves a saber d'un tuatret. No, li, que bueno, li, li passo raó. un sobre per sota. Eh, té, un, té raó, eh, les rates en tenen, distingeixen dos idioma. Distingeixen. Vale. La bomba gai... Eh, <ríe> sí, no. No, no és que la bomba sigui gai mal aspecte de la paraula, sinó... <ríe> Anava a dir una cosa, ara dius, quan baixa fa ui, que caigo... <ríe> No, no estem està entrant, que d'això. Perdó, ja perdó, ja estem, ara m'ha nidat de bola. Ara, no, sí, en sí. un jardí, perdó, m'ha de bola. No, la bomba gai és, és un sistema que, segons tenen... I la a, para caiguda és rosa. A, que no és això. Segueixi. No, doncs estem segue... sortint. Sí, segueixi. Perquè... Que quan, és que veu el Marc? Quan explosiona... Ara que em posa música i tot. <laughs> quan explosiona, emet un gas que converteix a totes les persones en gais. I llavors vull dir, això és una tàctica més de, de, de les guerres aquestes modernes que n'hi ha. Aquesta cançó, Ese no la gai, de ja. Maniobres orquestales, sí. orquestales en l'Oscuridad. Que dir-se, Maniobres Orquestales en l'Oscuridad. De totes maneres li haig de dir que l'Eno la, no la gai era l'avión que, que va tirar la, la bomba atòmica. Eh? Que gai vol dir alegre. Cony, <laughs> ja anaven amb un avión alegre, anaven a tirar una bombita, sí. la, la, I es va encarregar sí, tot, ja. tot, tot, bueno. I bueno, volem a caixar aquí, Eh, que també van tenir mala sort, eh? Però teníem que tirar no sé on, em sembla que era a Tòquio, i com que els fotíem el temps, diu, què fem amb la bomba? Diu, tireu-la allà on no es vingui bé. Diu, conya, mira, Hiroshima fot bon temps, tu fots sol. <ríe> que Ai, dius, Tots els sí. de Tòquio resat. Diu, hòstia, gràcies a Déu que plovia. Ja, ja, ja, ja. És lleig, ja, fec, això que sí, ho deies No, llet. no, ja està, cosa, passa, la en cosa en fin. no... No sé, si vol, si vol parlem d'altres coses. Uh, jo gairebé aniria amb la música, que vingui el senyor que ve i posi una mica d'ordre aquí, perquè sí. avui estem una mica fora de tot. Eh? Estem... Una mica Bueno, jo, jo estic amb una mereixent. altra ordre. Oh. Sí. Como que mañana fiesta. <laughs> pues miri, em això. Y ahora ha adelantado el señor José Feliciano. ¡Onda que no! Y, ¿Y qué me ha posado el José ¿Qué Figuero? será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Paese mío que está ahí, sur la colina queso come un te que adormentado la noia a l'abandoniente son la tua malaltia Pa miutilcio i ho va tuvia que sarà que sarà que sarà que sarà de la mia vita qui no ha far tutto o forse se niente da domani se vedrà e sarà sarà quel che sarà gli amici miei son quasi tutti via e gli altri paretiranno dopo me peccato perché stavo vede Compañia, ma tutto passa, tutto se ne va. Que sarà, que sarà, que sarà, que sarà della mia vita qui lo no saga. Con me porti alla chitarra se la, la notte piangerò. A por el mío te iba a la boca que fu la fonte del mio primo amor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 no pudo comprender, porque el niño del vecino se comia un pastel todos los días, I ell no podia A al atardecer cogió un pedernal... Dos quarts i dos minuts de buit del vespre, no riguis, no riguis, no no no perquè porque... ca, cada vegada que entra a la seva sintonia de demanar perdó l'audiència. És una sorpresa total. P posis bé el micro, posis bé el micro... Bon dia. Bona tarda, Serena. No, bona tarda. Bona tarda, tarda. Cas, Força no. tinc el xip de... de al dia en el dia. Quan entra el senyor Cabedo. Bona tarda, senyor Cabedo. Això ja ha de desaparèixer avui. No, no, no caldria. Pobre Raúl, no. pobre Raúl, pobre Raúl. Compre-me un baúl. Azul. <ríe> uh. well, ja ver, bé, ja està bé. Vés-te'n ja... a prendre pel... Ja. També Bull. rima. Bull. Bull. Bull. Gran... Ja ens heu castigat prou. Val a veure senyor Marci, si vostè és per guinsoniano deixi els mandos, l'hi dic ara eh, m'ofereixis, he vist un anunci a la premsa que tant Mohamed Ali com Michael J. Fox ofereixen per tocar les maraques amb un conjunt melòdic oh, oh, oh, oh. uh, humor negre no, no caudria ]할sevol. perquè al ja ja, jardí ja ens l'hem posat aquest grillo i està bastant sí. elevat al el jardí, o sigui, ja, eh? refrenis refrenis, per favor, refrenis eh? vinga, anem a parlar de coses serioses com sí. de què el comencem, el tian o el festival de gina eròtic? no, comencem per el futbol el senyor Jules Proofutbol va perdre el, el Tiana. Casundena. 0-1, camp del Cabrils. Oh, el Cabrils, el Cabrils, és que Cabrils és molt Cabrils, eh? Amb un porter que vostès coneixen prou bé, jo també. Sí? El Cabrils, sí. El Cabrils té el senyor... El senyor Peralta? Sí. On dia? ha? A veure si no em sortia no. no. a dir el senyor Cristian, però dius, clar, no sé si juga com a Cristian o com a Peralta. Com juga? Per la part alta de la porteria. Bé, en fi. Eh, bàsquet? Pare. Van guanyar de 10 al camp ah, del Vallès de Mataró. Mm. Està, està dominat la cosa. Sí, sí, sí. aquesta setmana a com va perquè hi ha moltes baixes. Però bueno, Vaja. entre lesions i que molta gent marxa de pont... Ja, I amb el futbol què va passar? Bueno, Unes eres poc... Sí, i... va haver-hi dos pals, va haver-hi moltes opcions, però van haver-hi dos penals claríssims que no van arribar a pitar. O sigui, un va fer una parada, que ni el, ni el Christian va fer aquesta parada, per entendre's, va tirar-se el jugador, va parar-ho amb la mà i l'arriba no va veure. O sigui, va parar el jugador sí. en ves de la bola. Ja. No va no. parar... Va, va parar la pilota el jugador. El, el jugador, el no, no, no el, el poter. I, i, I diu que al cap sentir el... Són aquell pa que fa amb les mans quan pica? Doncs mm. es va sentir perfectament. Bé, bueno, però a, a, aviam, el, els àrbits no poden estar totes. Mm. És que sempre us caixeu dels àrbits. Però no poden veure tot. Han de veure moltes coses alhora, eh? Perquè sí. sempre salien amb el dimoni. Com en Maldimoni? Perdoni. A veure, per què m'ho pregunta a mi, senyor Cabedet? No Perquè que amb vostè amb fa més anys que el coneix. Sí, fa molts anys que el conec, però per això, com que el conec moltes vegades no li faig cas, el desconecto. Jo, jo ja Desconec. l'explico. No disponible. No disponible. La, la meva targeta de disdur fa... i es penja. De cap d'una ja estona fa no, clinc i torna. No me lio ni Maldimoni ni Vostès com de, vostès Hi ha una cançó que diu amb l'ajut de Déu i el Diable, del Sisa. Molt bona cançó, que no la tindràs. Déu-me'l guarda. Ui, ui, però estàs a punt, eh? Diu, ai d'aquests cors insubornables. És d'aquelles persones que quan té un to de veu, que quan parla vostè desconnecta, no? No li ha passat mai, que hi ha una persona amb un to de veu que desconnecta. quan diu algú que diu, avi o el Lluís no és Sí, què? No, amb el senyor Sol això no em passa perquè vostè ja sap que jo molt, el Sí, sí, sí. Ara, sí, que li di que hi han vegades que si es posa molt donant voltes al mateix, dius, "Bueno, ja es desarradarà sol i quan torni una altra vegada, pujarà" doncs i ja, no? ja, ja el recuperarem, m'entén? Eh, això passa. És la, la teoria de l'univers paral·lel, no? Sí, a veure, i per què estem parlant de coses del senyor Soler amb, sí, a mantena no quan no tindrem temps per fer la seva secció, que és el que es tracta? Doncs, bàsquet van guanyar 10, futbol van guanyar van perdre 0-1, aquesta setmana va donar un sud, partit complicat i el Tiana contra l'Argentora va ser partit complicat també perquè no ha perdut cap partit l'Argentora. Més coses, al molt Perú, han, han tornat als morts de Perú. Sí. Van estar a Perú fent... Doncs, ajuda, el a, No, van estar ajuda humanitària amb el terratrèmol. A la zona no van pujar, el Machu Picchu? Van estar fent ajuda humanitària a la zona del terratrèmol amb Pallassos sense fronteres. Yeah. I han tornat doncs, molt contents, a les piles molt carregades i amb moltes ganes de tornar a treballar amb Pallassos sense fronteres. A una a experiència que s ha omplert molt i que bé que tenen ganes de perquè no et tornen a repetir. Mm -hmm. És una Un experiència... que hi haguem d'anar-hi nosaltres, allò, això dels Pallassos sense fronteres. No? A veure, podríem fer programes sense fronteres... Saps quin és el problema? Que depèn d' Primer, diríem on el dominen. Home, el peruano ens defendríem, eh? Ja, però amb l'accento la, que tenen vostè des de Valladolid... Uh, bueno, ens entendrien, ens entendrien, eh? Vale. Per cert, uh, hauríem d'estar fent el programa des de Frankfurt, senyores i senyors. Sí, com tothom, no? No, no des d'un Frankfurt, que també se'ns ocorre una idea. Sí, no, doncs pues quasi, que, que seria millor, eh? Anem a fer una gràcia, el a fer des d'un Frankfurt, però dius, no, perquè és una gràcia que està tan trillada. Eh? L'hauríem d'haver vist abans aquí. Però seria més pràctic. Sí, ni dient menjar. Ni dient berenar. De va, pos, pos, una blanca! Segona obra del concurs de teatre, Això no és vida. Això no és vida. De l'estel de teatre, mm -hmm. que van passar de 5 personatges a 21 persones en escena. Ja, ja ens ho l'altre dia. I què tal? Bueno, bastant bé. Sí? Problemes d'il·luminació. Això, bueno, vol dir que no va estar... L'obra va estar tot. molt bé, però hi havia un problema que era la il·luminació. Hi havia molts moments que no es veia les cares. I això és un, un error bastant greu en teatre. Mm -hmm. I el senyor, el senyor Caset ho sap, mm -hmm, perquè... Mm -hmm. Ha doncs ha, haurem, ha, ha, haurem de millorar-ho, no? Uh -huh. és una cosa que, que hi ha bastantes queixes. Entrar. Per això la gent es maquilla. Exacte, si no perquè... d'en cascatar el foco i llavors tu amb el maquillatge no quedes pàl·lit. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Exacte. Més cosetes. Hi ha alguna nova reunió de l'Azist. Vostè no sap que ser director és una cosa molt senzilla? De teatre? Uh -huh. Sí. Perquè tothom et consulta. A menys que no siguis com nosaltres al principi, que es tenia que fer tot, la gent et consulta. A veure, a veure, com, com veus la il·luminació? Tu posa a l'escenari... Uh, l'hauries de tocar i te'n vas i veus aquell desgraciat amb el focus de... nyi, nyi, nyi, nyi, nyi. jo crec que ha sigut el desgraciat dels focus nyi. el desgraciat del so el ah, de la sanografia jo sé si de sobres el que vull no? si com està el so? s'hauria d'arreglar una mica eh? bueno, ja pues no? l'important d'això és ser director d'Illos no doncs una nova reunió de l'Azist en la qual s'ha parlat sobre el com ha anat el nou funcionament de, de les reunions amb l'Ajuntament la, i estan a l'espera de veure com valorar dels aparcaments perquè de moment no està res solucionat. Encara no. Una de les opcions és tirar a terra el nou parc aquest que han fet dels avis. Per... O sigui, ens quedem sense parc. Sí, aquest per fer exercici no és... per posar en el seu lloc aparcaments. Veurem com acaba aquest tema. Perquè no es poden fer soterranis, no? Mm, difícil, car, bastant car. Yeah. L'altre dia va vindre a Víctor Albert aquí a Ràdio Tiana, que és el director de, eh, em sembla que si no recordo malament, qualitat de xarxa de Fexa en Bessa, que és d'Aquitiana. Uh -huh. És a dir, l'home que, que va vigilar... que deu rebre preguntes això, això, per on tu. Això ens ho va dir la setmana passada, que vindria aquest senyor. Doncs, mm. I vostè va dir uns improperis, que jo no els repetiré ara. Que va dir, ja tinc ganes de veure el perquè li diré quatre coses. No, jo no. Uh, ara, es fa, ara es fa! No, no, no vaig ser jo, oh. va ser una altra persona d'aquesta missora que es va tirar tres dies sense llum. Oh. Oh, que cagón! Va ser una altra persona d'aquesta sí. emissora que es va tirar tres sí, dies sense sí, sí, llum. I jo aquí, Tiana, vaig tindre llum cada dia. Eh? Sí? Sí, sí, sí. Ah, no. Està enxufat, es, vostè. És, és una mica tirar el patràs, eh? Estic enxufat. És una mica tirar el patràs, eh? Si no la robo dels veïns, eh? Endollat, sí. Bueno, això ho feia un amic nostre, que era sud-americà, que robava el telèfon dels veïns. Fins que ho vam pillar tocant allà la caixa del telèfon, i va dir que... Eh, Diu, Xe, llaman a mi casa, viste, bueno aire. Diu, vale, però la factura la pago jo. I se'n va haver d'anar a, a buscar d'aquell noi. <ríe> Seguim Matiana. Eh, Què eh, va dir aquest senyor? Vull dir, ha dit doncs amb... que va fer declaracions a l'exclusiva. Abans que surtis tot el, el fet de, de la sentència de la Reta Elèctrica i mm -hmm. tot això, doncs ja va avançar com acabaria aquesta, aquesta denúncia, que finalment doncs, ha acabat com ja saben amb la denúncia a la red elèctrica mm -hmm. bàsicament per la qualitat de la xarxa Ui, estan tremolant de la multa eh? uh, Si posen una multa S'ha estan... uh, no, ja. presentat ve, pujarà, el nou sí, pla de govern no, no, sí, i ja, ja, està... ja, ja van trucar i de quan és la multa? Diu, és per anar a calcular tant percent que he de pujar la quota al gener ja, ja, ja està, cap problema S'ha ah. presentat el nou pla de govern ja es va fer, doncs ara s'ha fet ja obertament s'han mm -hmm. presentat els informes, totes els punts bàsics i bé, doncs, eh, ja està presentat tot tant que, tan que es deia des de l'oposició que ara quan arribarà aquest pla, doncs, ja està presentat oficialment, uh -huh. un pla de govern que té unes línies bastant, bastant doncs, eh, innovadores en alguns sentits, uh -huh. continuistes en altres i bé, doncs, un pla de govern que tira endavant des de la fin del 2011 que es pensa que la legislatura. I, I quines quan... coses són aquestes tan innovadores? Doncs ara mateix no les sé. Bueno, no, Passo pa a palavra, eh? Això? Què? No, ja, ja es posa allà. allà mateix, sí, per sigui, exemple, no... doncs entre ells hi ha ja, coses innovadores. Es vol potenciar l'esport, eh, uh -huh. S'han pujat les subvencions esportives i es fa un pla d'inici a l'esport per als més petits de, de Tiana. També doncs es vol potenciar la creació artística, es volen potenciar coses doncs, tant culturals com socials com fins i tot doncs, uh, estructurals per la vida. Uh -huh, molt bé. Sí, això li ha quedat molt bé, això, de, agradat, no? sí, això de estructurals i potencials per la vida, avui, mm -hmm. per la vila, avui dia, està bé. Més coses, va vindre l'àvia Remei aquí, Tiana, no. no sé si la coneixen. L'àvia Remei. Remei que fa receptes de cuina. Correcte, va vindre a fer una xerrada a la biblioteca Correctes. de Camp Baratau. Però segur que no s'ha de sushi. Ai, oh, no, l'altre dia vaig, vaig anar a un restaurant japonès a menjar sushi. Sí, quan, quan vostè vulgui menjar sushi i bé, demanem... El... Però a veure, vostè que hi posa dintre el sushi o només arròs? Arròs, no. Home, com ah. només arròs. Però, vostè pot posar el que vull entre el xuxi. Jo poso fumats, és dir, salmó, truita, bacallà... Sí, bommar-les. pot posar el que vulgui. Amb una tireta aquelles de, de verd que pica tant. Sí, que, fet... que jo, està, però està bo. Jo, Li dóna el toc. És, és sant. I, perquè jo faig make sushi, make sushi, que és el rotllo. Eh? Mm -hmm. Després faig forcellets, també. Bé, bueno, ara no ho explicaré perquè la gent no li interessa. Tiri, Algun dia m'ha de portar a mica sushi per provar-lo. El sushi, si no es menja cap de dues hores, es passa. Sí? Sí, senyor. Doncs, això, dia... això diuen els bons cuiners de sushi. Un dia m'ha de convidar a dinar o a sopar, directament, per no, perquè no es passi. És a dir... Normal. L'altre dia vaig anar a un restaurant japonès, d'aquests que és rotatòs, no hi havia anat mai, encara. Ah, jo vaig anar una vegada amb el senyor sí. Sobrier i senyores. Però aquell que vam anar no... Perquè aquell no era japonès, era asiàtic. I asiàtic que fan vàries especialitats. No, a mi no em va agradar, vaja. On va es ser, espagant? on era? per Sants. Recomano la farga de l'hospital, a eh, ningú que està molt bé, que és un vaig anar jo. Sí, bueno. Quan ah, ja vaig anar al festival... Entre sushi, sushi... Sí. No, vaig anar a aprofitar per dinar allà, i ja. anava anar a pujar, i vaig dir... Ai, mira, un rato, un rato sí, no em fa gràcia. Vinga, i com que anava així, tot li vas semblar bo. Bueno. Tot. Vaig Estàveu... al de... Vaig dinar al costat de Max Cortés, vaig dinar amb Max Cortés. No, bon xaval, el Max Cortés. En Jordi Vera, de Badalona bon, de tota la vida. Molt, molt molt bon noi. De Badalona? Sí, ja ho sé, molt bon noi, el Max Cortés. Tant? Max Cortés anava a llogar a pel·lícules de vídeo, on anava jo. El vídeo sí. del Paco que venia aquí. El Paco del vídeo. El Paco del Però vídeo, no, no. que és el Paco del vídeo. No hi ha un casting presentar... per una pel·li, qui ha, Ah, sí? Normal, de cine convencional. Abans de que em diguin res, que no, tinguin que no, veure no, CICEP... no, no, nosaltres no hem dit res per eh? Re. Vostè dona, que està malalt. I qui, sí, i qui, vostè també. Qui es pot presentar? Gràcies. Gent de 15 a 20 anys és el que busquen, bàsicament, però a tota la setmana Ui! ja no toca doncs poc, eh? ho fa el director no sé, que és José Luis Pereiro que és el que havia fet mm. doncs, entre les piernes va fer fa dos anys Interest... Reines Estem parl... no, també va normal, fer normal, dir, El amor eh? perjudica seriament la salut amb Ana Verónica ah. y Juanjo Puig Corbé ¿por qué mm. le llaman amor cuando quieren decir sexo? Sí, sí. Doncs director, sí. amb, amb l'Enanito i sí. la Verónica Forge Sanz sí, que va començar a poder fent, fent de nen, al costat del, del Schwarzenegger fent de, de conan enano i, eh? I bueno, s'ha de... queda, quedat de nano, bueno, de nano Ara, eh? però és bon actor eh Bueno, o sigui, Aquest... Quan va començar a fer allò del Marciano, aquella sèrie, dius, ja entrem en una decadència, eh? Sí. Més coses que hi ha. També hi ha concurs de teatre aquesta setmana. Mm -hmm. uh, ha... Els polítics no hi participen, no? No. no Quina obra? No. Aquesta obra? Aquesta setmana hi ha George Dandine o el marit... Uh... No, no em miri perquè no la conec. Bé, no, és igual, és igual, és igual. George Andin, és una de, de Molière, un és, un de Molière, Molière. O sigui, és una obra clàssica no poden fer el malalt imaginari que tothom la sap ja la van fer, és que oh. la van fer fa dos anys o el metge agarrotades és que van, van juntar les dues obres i la van fer amb una. que també són ganes eh? sí. bueno. també hi ha doncs, aquesta també la banda aèria d'en Xavier Maristany presenta un nou espectacle, L'Ipersons uh -huh. en, en el uh -huh. festival L'Ipersons de Barcelona amb Manos de Topo que és un grup de música independent el Mat Parrota té un disc Dimecres que ve, ve a Radio Tiana. Ai, dijous no, que ve, ve a entrevista a Radio Tiana. I no em no fa cinc cèntits del disc? Encara no el tenim. Encara no el tens. Sí. Si vol no, tenim no, el single, si vol li puc posar el single. No, no, és igual, no, tampoc, no, no és, no, és, si un, és xulo, un comentari. Es xulo, no es posi xulo. Eh? Qui... Dijous, dijous que ve a les 11 del... No, em que és a les 12 de l'entrevista, entrevista amb Marc Parrot el Tiana al dia. Molt bé. Veu, veu. No, però ja està, comades, eh. Han preparats en preparats. Al disc Jousca. Parlada disc Interferències, que és Interferències, llàstima que el Sr. Tortera no en vengui discos, eh. No. mira que ven de tot, eh. A veure, cosa vol dir que hem discs verges. Que puc posar la música. Vendrà CDs verges. CDs, CDs. Discan CDs verges. Estevés d'escull no existència, mai. Sí. Ja em vaig veure l'altre dia al Fanat. Els vinils encara, i tant, s'ha dit. Verges no n'he vingut mai, que jo sàpiga, vaja. Quan jo era jovenet hi havia unes màquines que feien cinc... Ah, no va de conya, que vostè gravava el seu disc. Sí, jo vaig gravar un. Com és que no el tenim? Perquè no el tinc ni jo. Tan malament va sortir que l'ha Només es feia una còpia. Clar, només es feia una còpia. I només era una cara, l'altra cara era llisa, m'entén, unes coses que... És que si volies fer còpies tenies que tornar a cantar. I clar, dius, si, si vols cantar mol, molts discos, si vols gravar molts discos, has de cantar molt. Podria portar un magnetofon amb la cançó ja gravada i va gravar. I, I anar posant-lo, uh -huh. també. Però fa, se sentia el soroll. Però llavors, sí. si té un magnetofon amb la cançó gravada, per què no fa còpies d'aquest magnetofon? Serà de la cinta, no, del de magnetofon. Cinta. Perquè està... si era regalant un magnetofon a cada persona... Bé, magnetofons no, però ja els hi deia, MP3 i demés, i això el té el senyor Tartera, que està a l'Avinguda Isacobén, és número 11. Mm -hmm. El senyor Soleus és al telèfon. Eh? 93-395-11-11 Se'l sap de memòria, se'l sap de... Dic, estic fart de trucar, miri ja Miri quantes coses tenen, miri Aigua Gas Electricitat Calefacció Mobles de cuina Sanitaris Electrodomèstics Telefonia mòbil Televisors Tot tipus d'equips de música Aparells d'última tecnologia A Aterter electricitat Vine visitar-nos. Estem a l'avinguda Isaac Albeni's 11. O informa't -te al telèfon 93 395 1111. Tartera Electricitat, un ventall de possibilitats al teu abast. Tartera Electricitat patrocina en companyia. A mi aquesta guitarra, senyor Quevedo, ja l'heu ja dit abans, em recorda el Beni quan toca la guitarra <laughs> al del carrer amb el cor de la ciutat. Ho A veure... M'he donat de baixa. A veure, el oh. Benny va tenir una, una escena brutal tocant la guitarra amb pilotes, ensenyant el cul i tapantse les parts del davant amb la, amb guitarra, la guitarra que, que guitarra. dius Cal? Tenia ganes de d'exhibicionisme. Els guionistes cal que fotin aquesta escena? Bueno, Perquè el, no servia per res, eh? La mamá, quiero ser famosa, de la cubana, sortien tocant los pajaritos amb un acordeó només i era tant de les parts. I quan aplaudia, doncs veia tot. Jo vam veure una vegada el Vol Ras que el, quan acabaven estaven tots nus i només estaven uns barrets i anaven canviant el barret i no es veia res que això és un, un art ho van fer Kitiana, mm. van vindre a representar l'espectaclació que era 15 anys de Vol Ras i van mm. fer aquest número, uníssim, un no es veu res re. re. dius, són senyors, és un xapó la llestima de Vol Ras és que ha tingut poca promoció per mi el és... problema de Vol Ras és que sempre ha estat aquí l'Illistes pel Tricicle Bueno, havíem, Era un estil és, molt semblant. Són molt semblants, són però, vull, però, però per mi n'hi ha uns que han ha evolucionat cap a un costat, de més promoció i els altres han quedat més estancats. El Bolras és el Ciclaten, més dinàmica. El Bolras és companyia pròpia, a més a més de... O sigui, són productora pròpia, també. Ah. Ah. I el Bolras també. No, el és companyia pròpia. El, el, el que diu el senyor Quevedo és que el Tricicle està ajuntat amb, i... amb, no, amb, no, no. amb, amb el de Dagoll de Gom ah. i els altres no sé qui són que es diu, a, es diu a tres bandes, una cosa així, sí. o no sé, entre tres, algo així, sí. i és una productora de... Tres, tres, tres, no ah. sé, sí, és una ah, productora. Una tres per tres, em sembla que i llavors tenien llogat aquell teatre on ells van fent sempre els bolos, que mm. ja surt el, el, el, a l'Ellegoll de, de Goma, ara fa temporada 3... El, el Victòria, em sembla que és. Clar, dius, el vol ras és el vol més, el vol ras se'ls hi va plegar un, aquell del bigoti. Sí. Van estar un temps que n'eren dos, llavors van haver de buscar un substitut, i no és el mateix. Han no. passat més penúries. Sí. Eh, acabi, senyor. Que sí, vado, aquest diumenge ve però... el bisbe, tia Anna. Quin bisbe? L'arcabisbe de Barcelona, el Lluís Maria Sistach. Eh? Molt honorable, senyor Lluís Maria Sistach. Vale, vale, ve el centenari vale, vale. De, la, de les Carmelites. Paraula de Déu, te la senyor. Us lluem, senyor. Eh, què? Què mira, allà? No, no està fent no. la seva secció? Sí, però... Pues la seva secció sí. i deixi estar el que faci el senyor no, no, Marc. No, és que em preocupa, em preocupar. Preocupar. Pues no s'ha de preocupar. Està, està, està preocupat. A veure, no, no, quan no, el senyor Marc Auger digui foc foc, vostè s'aixeca i surt i deixem el programa com estigui. Però mentre no digui foc... És que no hi ha ningú a la reacció que em preocupa. Però si no és la vigila del senyor Marc Auger. Sí, vale, però fec mala cara i què passa, què passa. Però si a més tenim el segurat a baix. Bueno. Exacte. Doncs ja està. Ja he acabat de parlar de Tiana. Ah, ja he acabat de parlar de Tiana. Ja està. Bueno, ens queda temps perquè ens parli del Festival de Cinema, perquè es pensava que anava a vostè a escatolir. No, no, no. Ho he fet avui més breu. Més breu. He aprofitat he amortitzat el temps per poder parlar a tot una molt bé, Festival de Cinema Eròtic, quins en edició... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, diu, anem a parlar-ne. Aquesta setmana tenia una entrevista amb, amb una actriu que ha guanyat l'actriu la, la millor... La, el Nympha, que és el premi, per entendre'ns, del festival sí. a la millor actriu, uh -huh. Uh -huh. espanyola, que és Mònica Vera, una noia palenciana. Que l'any passat la va guanyar la seva amiga, aquella que vostè li tant, la, la Mayo. Sí, la va, va guanyar Anastàcia Maio i fa dos anys va ser la Salma de Nora. Que és una altra Veieu com estic, estic posat? Sols? No, no, vostè... Jo, Anastàcia jo... Maio, que per cert vaig parlar amb ella, eh? Oh. Només va parlar amb oh. Sí. I es van fer carinyitos? No, no. no, no, no ve Escolta, una cosa és la professió i l'altra és la professió tot és professió després, aquest, aquest senyor després és el que es quan li diuen vostè és humorista, explica'm un xiste explica'm un xiste eh? <ríe> que, que, vostè és actriu porno? Ah, no, clar que no ah. S -s -s -s què dir, S -s -s -s ha volgut dir amb això? s'ha fixat senyor Soler que el senyor que ve d'ho ha estat molt bé i contingut fins ara i quan comença a parlar del cine eròtic se'ns espera no, espero que què el... li va passar a la Faraga? Que, que va, no es va, es va està molt esbarat. Que no, parlen el de la farga. Els suchis són un bastant de bòlit, bastant de bòlit a la farga. És això ja ute. Per que nada cul amb uns festivals sinòtics molt llistes. <laughs> de avor ens sí. diem que vaig né de bòlit, No no no, no ens sortirem. Per què? Vem parlar amb Nacho Vidal, al qual s'ha li feia un homenatge, em parlem no. a la setmana i cinemà Rocco i que ara només es diria que dirigia produir produia el Rocco sí, sí, sí, sí, no però no sé. el Nacho es va diu que torna a actuar ara. ja torna a actuar a la pel·lícula Hot va, Rats 2 va. que és una de les que es va presentar al festival que va guanyar el mm. Premi Ninfa a la millor direcció Narcís Bosch, que també vaig parlar amb ell un noi de Girona mm -hmm. doncs uh, surt Nacho Vidal ja una altra vegada mm -hmm. diu que sí, com que es va divorciar I us, va durar tres el feia... mesos el matrimoni diu que no ho feia per gelos home, va durar tres mesos però per para família sí, sí un filla, però ja han tenit una, altra, eh. Aviàm tres mesos va neixar eh? jo no me manenteru. Ante en tot, jo no els han coneixut, però bons bueno, sí, igual. Una alte València i l'altra té a Venezuela, que és d'on té la la noia, el, mm. la, noia amb la que es va casar. Pues que ella ara viu a València. Sí, té, sempre viscut, té, sempre té sempre un viscut a un restaurant eh? i té un restaurant a, que, a Mallorca. Has sempre ha dit... viscut a València. No, va viure molts anys a Mataró. Bueno, va néixer a Mataró, però ràpidament... No, va néixer a València. Es va traslladar a Mataró, a Mataró i va i de, tornar a València. Que no i, no, de, de Mataró, Mataró se'n va van a Estats Units i als Estats Units van anar a València. No, enmig van a València, que és on, vale. on, no, on estàvem no, el, el poble dels seus pares. Eh, I a la gent li interessa el, la vida del Nacho Vidal. Eh, això m'ho estava preguntant jo fa rata, però no em foteu cas. A, això és el que es diu és un pare a distància, no?, que té els fills despercits por ahí. Exacte. Bé. Doncs el Nacho Vidal, a més a més, doncs... Eh, de fer la retrospectiva, també hi ha coses noves en aquest FICEP, és l'últim sí? any que es fa la Farga. No és la mateixa? Com? Dic, què ha innovat el Nacho Vidal? No, no, no, el FICEP, el Festival de Sintòtic, ah, ah. a part del Nacho Vidal, ha presentat coses noves. Ja. Mare de Déu, senyor. I... Estem acabant un final puteòsic, eh? La Farga puteòsic, deixa de ser que... lloc on es farà el Festival de Sintòtic. I on es farà? No, no, de moment no se sap. Del... Encara no ho han dit, però jo, no. eh? I, i, i com ho sap la gent que vulgui anar a l'any... Perquè s'avisarà amb suficient temps. Oh, oh, Tot i que... Això... S'hauria no d'haver presentat doncs ja... a l'acomiadament. Jo pensava que al final... Dic... Sonat que vaig sent, sent massa amb les antigues que es una sala que es deia L'Holandès Serrante, però no s'ho Oh, L'Holandès Serrante. Sí. Però això és una novel·la. Sí. Ja, home, ja ho sé. <laughs> Aquí també hi arribo jo. Home, si la Viquipèdia o saps sigui que L'Holandès errante és una novel·la, malament n'anem... A... Bueno, jo no, mateix, no, no, no vull aventurar-ho, sona per Montaner, eh? Sí? Em sona. A mi em sona que volíem fer-ho amb un Juïc 2. No té res a veure... Bé, no. a bueno, ara, ara, vale. ara la gent em posa un interesse de saber mapa de Barcelona. A, a més, tampoc no ho sabem. Vull dir, o sigui, estem, estem fent hipòtesis. Se m'està vostè gastant els minuts parlant de tonteries. Doncs coses noves. S'ha presentat el, el, un record especial per la dona. Específic per la dona. Ah, sí. En el qual hi havia un, ta un taller de jamecs. Què dius, cal? Sí, segons Home, Nacho Vidal ja. hi havia d'haver un taller per ensenyar cal. el que s'ha d'ensenyar. Se -segons, de... segons el senyor Nacho Vidal, jo vaig veure en una entrevista i deia... Que ell no creu que hi hagi... Això que s'ha de fer un cine porno per dones... Un... Bueno, és cine porno. I n'hi ha de bo de dolent, i punt. En aquesta roda de premsa hi jo. Hi era vostè. Bé, jo estava bé. a fila, en aquella roda de premsa. No. Però si et sembla, podem escoltar l'entrevista que li vaig fer a Nacho Vidal. Vinga, vinga. Tiri, perquè anem ja ràpids, eh, ja. Bueno, estem Nacho Vidal, Nacho, molt bon dia. Digue'm, què passa? Com, com afrontem aquest festival? Bueno, l'afrontem amb molta il·lusió, perquè és l'últim d'aquí a l'Hospitalet i, i, i, i la veritat que que trigarem, trigarem bastant en adonar-se'ns de, de que això s'ha acabat aquí, no? És un clàssic ja, la Farga. La Farga és un clàssic, la, el poble espanyol va ser un clàssic en el seu moment, però la Farga portem, pues mira, 10 anys o 11 anys aquí la Farga, són molts anys. I Qui també és un clàssic, és Nacho Vidal ja. Com? Aquí també és un clàssic, és Nacho Vidal. Desgraciadamente, sí, és un clàssico, és un clàssico. Quan ets un clàssic és que ja anem de cap caiguda o això no vol dir res? No, això és el que, que tindria que ser, no?, el fa uns homonatges i tot aquest rotllo, no?, però que, però que al contrari, no?, estic més fort que mai i treballant més, més dur que mai i, i preparant coses molt, molt noves perquè, bueno, internet se nos està comiendo i tens, tens que moure't, no? Uh -huh. Nacho Vidal és actor, director, productor, alguna cosa més? Uh, para. I... <laughs> I, no sé, eh, faig diverses coses, faig un munt de coses, de veritat. M'agrada subir aprendiz de todo maestro de nada. Quins són els projectes que té l'enxaviada? Els projectes? Pues res, me'n vaig a viatjar molt, viatjar molt, anar al Festival de Berlín, fer el primer festival a Argentina ara al novembre, que serà la primera vegada que ho fem a Buenos Aires, i viatjar, viatjar molt, tornar als Estats Units al, al gener i provar de quedar-me una altra temporada d'anar allà, que saps un parell d'anys o als Estats Units treballant una altra vegada. Després de 13 anys, Nacho Vidal encara té força? Més força que mai. Pensa que jo fa molts anys que... Bueno, molts anys, fa uns anys que em vaig retirar com a actor i, i bueno, estava en reposo, no? I ara és com volver a empezar, no? És com agafar-ho verge, no? Doncs moltes gràcies. A tu. A veure, és la millor frase per acabar, sí. eh? És agafar-ho verge. Sí. A veure, senyor, senyor Quevedo. Capa caiguda, amb força... <laughs> Era doble sentit o és que vostè aplica les entrevistes sense pensar en qui parla? Fixes en el detall de com mm. són de mesurats els actors porno i els directors també són molt igual. De la setmana que ve si volen els una entrevista amb narcis sí. Bosch, director, I... perquè ho vegin com, com saben de sobres que on parlen i que no poden dir algunes coses. Home, clar, evidentment. Ho tenen Estan... molt clar, això. Estan... Estava a Conradson, per cert? No, mm. fa el seu saló de sexe en català a que, que és estrany que no estigui, que està picat amb, el, amb, no, el, amb, el... Faltaven, amb la professió. No, faltaven, com a destacats faltaven... Conradson, Torbe, que és no, aquest home que surt amb el... Que ah, sí. Torrent X, que surta bueno, amb el Santiago Segura. Allò és un desastre. I l'altre que faltava era la factoria La Piedra. Ah, la Piedra no ho sé. En Lucía, La pedra mm. Zulem i ah. La Piedra, tota ah, aquesta factoria. Sí, que hi ha una noia que es dedica que de fer director de cine porno, també. Sí. Aquesta La Piedra es diu? No, Célia Blanco. Ah, Célia Blanco. Fins i si està posat jo, és que ja jo... Per cert, va haver-hi una emissora de ràdio, que no diré el nom per no que va ser molt bo, acabar l'entrevista amb Nacho Vidal en castellà. mi sóc català, eh? Mm -hmm. I acabo jo, li començo a fer l'entrevista en català, i quan m'ho contesto en català, ve el tio diu que sap parlar català, Nacho. Dic, no, no, no. Així m'agrada que vagis informat als llocs, eh? Ai, el, el, el, el Nacho, és un problema d'informació. O... El Nacho no. s'esforça en parlar en català, però li costa. Bueno, però, ja, no, però ell, però, ell no, mateix no, em va demanar, dic, en català o en castellà, dic, no, en català. No heu dit que és valencià? Mm, bueno, és igual. Sí. És, mataroní, és més mataroní que valencià, però oh. bueno, és igual. En bueno. fi Uh, bé, a part d'aquest taller de jamecs, també va haver-hi moltes coses noves, aquest FICEP, a part de les projeccions de, totes les, de moltes pel·lícules de la Vidal es van presentar moltes altres pel·lícules, entre elles Hot Rats 2, uh, uh, moltes altres que han anat tant al Premi Ninfa, i bé, doncs, novetats que, que van fer que aquest FICEP fos especial per ser l'última aquí a la Farca. Doncs molt bé, senyor Cabedo. La setmana vinent, eh, a veure si ens porta aquesta entrevista, que ens ha promès... Narcís Bosch, Anastasia Maio i tu. I, i Anastasia Maio, per exemple. I anem fent així una mica... Que queda bé saber què fan aquesta gent que es dediquen a un cinema alternatiu que, alternatiu. que demà tingui un bon dia del Pilar, que surti... Que tingui el, un bon dia de festa, deixis estar. Gent. Felicitis totes les Pilars que vostè coneix, que segur eh, eh, que eh, sí, un feica, Pilar de Pilars. Ole, eh. ole! Efecte bé, senyores i senyors eh, moltes gràcies senyor Gavedu senyors, senyors, recordar i vostès que nosaltres la setmana vinent estarem de nou aquí a partir de les 6 de la tarda, el dijous que ve a la sintonia del 107.2 de la freqüència modulada com sempre, gràcies en nom de tot l'equip que ha possible aquest programa You keep lying when you ought to be true then. And you keep losing when you ought to